Pista 26. Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 248 Studentul bogat își putea lua o casă întreagă cu chirie, având și un valet, un bucătar și chiar un secretar. Desigur că cei mai diligenți erau primii, cei care, pentru a se pregăti în vederea unei cariere, trebuiau să conteze numai pe propriile lor puteri. Dar nici unii, nici alții nu veneau la universitate numai ca să studieze. Nu lipseau din viața studențească nici distracțiile nevinovate și nici viciile. Dintre acestea, din urmă, cel mai răspândit pare să fi fost jocul de zaruri. Cel norocos își pierdea banii, dar și hainele sau cărțile de școală. La strâmtoare, recurgea la cămătar, lăsându-i în gaj cărțile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În baza unui vechi privilegiu dat de împăratul Frederic al II-lea, cămătarul îi le putea restitui dacă studentul se angaja sub jurământ să nu părăsească orașul fără să-i plătească datoria sau să-i înapoieze cărțile. Acesta era unul din motivele pentru care de multe ori studentul era nevoit să-și prelungească durata studiilor, căci dacă încerca să fugă din oraș, cămătarul putea pune să-l aresteze. Încheiat notă 1 sau să apeleze la un cetățean binevoitor din oraș sau la unul din profesorii săi care să garanteze pentru el. Profesorul mai trebuia să intervină și pentru studenții arestați de slujba și poliției, pentru că erau găsiți purtând arme sau pentru că săvârșiseră felurite infracțiuni ori delicte. În legătură cu aceasta, ceea ce trebuie amintit și subliniat este faptul că profesorii nu se limitau la predarea materiei și la examinări, ci se preocupau și de educația studenților, stăruind asupra unor norme de conduită în viața socială și particulară. Ghilmele, poate că în felul acesta să se fi creat acele relații dintre dascăl și școlari care îi făceau pe toți să se simtă legați într-o mare republică a oamenilor învățați și poate că astfel profesorul înțelegea că, limitându-se doar la a le preda o materie, era mult prea puțin dacă nu căuta și să formeze oameni care să corespundă cerințelor vremii. Așadar, o comuniune de interese practice și culturale îi legau pe studenții de profesori și făceau într-adevăr din ei un grup social aparte în cadrul comunității orășenești. Vezi notă 2. Închid chilimele citesc notă 2. A mare punct Viscardi, G punct Barney, În L'Italia Eta Comunale, în paranteză Vumic mic, -mic punct Bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. Orarul și calendarul școlar al studenților au variat de-a lungul timpului. Variații, mai mici sau mai mari, se puteau întâlni și de la o universitate la alta. La Universitatea din Paris, orarul de studii era diferit după facultăți. Astfel, la Facultatea de Arte, dimineața era rezervată exercițiilor și corectării lucrărilor, de către bacalaureații asistenți. Magiștri își țineau lecțiile după amiază. La Facultatea de Teologie, magiștri își țineau cursurile dis de dimineață între orele 7, în paranteză vara, chiar de la șase, închid paranteza, până la 9. Bacalaureatul asistent superior în paranteză sententiarius, închid paranteza, comenta textele lui Pietro Lombardo între orele 9, 12, iar bacalaureatul de grad inferior comenta textele biblice în orele când magistrii și sententiarii nu țineau lecții. După amiază era rezervată discuțiilor, disputationes sau ghilimele seminariilor, închid ghilimele, cum le-am numit azi. În zilele când erau anunțate dispute mai interesante, cursurile erau suspendate de la orele 9. Sărbătorile religioase și cele hotărâte de universitate erau foarte frecvente. La Bolonia, magistrilor le era strict interzis să țină lecții în zilele de sărbători religioase, dar bacalaureații asistenți își puteau ține ghilimele seminarii închid ghilimele, și în aceste zile dacă voiau. Anul școlar începea la 19 octombrie. De Crăciun, studenții aveau o vacanță de 10 zile, de Paște alta de 2 săptămâni, iar de Carnaval 3 zile, în paranteză vacanță prelungită mai târziu, la 3 săptămâni, închid paranteza. La Bolonia, de Rusalii, mai era o vacanță de două zile, în locul vacanței scurte de la începutul lunii mai, la alte universități italiene. În paranteză, la Universitatea din Pisa era și o vacanță de o săptămână, începând cu solstițiul de vară. Închid paranteza. La Universitatea din Paris, durata vacanțelor a sporită de-a lungul Evului Mediu. În 1231, Papa Grigorie al Nouălea ordonase că vacanța de vară nu putea depăși durata de o lună, dar dispoziția n-a fost strict respectată. La sfârșitul secolului XIV, vacanța de vară începea la 28 iunie și se termina la 25 august, în paranteză pentru Facultatea de Arte, închid paranteza, sau la 15 septembrie, în paranteză pentru Facultățile de Teologie și de Drept Canonic, închid paranteza. Dar aceste date indicau că lecțiile puteau să înceapă atunci. Termenul real de începere a cursurilor era 1 octombrie. De la această dată până la Paște dura ghilimele semestrul lung, închid ghilimele, iar ghilimele, semestrul scurt, închid ghilimele, de la Paște până la sfârșitul lunii iunie. De Crăciun și de Paște erau vacanțe foarte scurte, doar de câteva zile. Dar se puteau ține cursuri și în perioada vacanței lungi de vară. În fond, anul școlar nu comporta vacanțe propriu-zise, ci doar o perioadă de aproximativ trei luni. O perioadă însă în care magistrii puteau eventual să țină lecții, dar bacalaureații asistenți continuau să țină ghilimele seminarii, închid ghilimele cu studenților. Trebuie menționat și faptul că ghilimele zilele lucrătoare, închid ghilimele, nu însemnau și zile de curs efectiv, căci numeroase erau cele în care studenții doar asistau la disputationes, la lecțiile inaugurale ale bacalaureaților asistenți, etc. Încât, într-un an școlar, numărul zilelor ocupate în întregime de cursuri al ghilimele zilelor lucrătoare, închid ghilimele complete, nu trecea de 130-140. Ghilimele Clerici vagantes, închid ghilimele în acest mediu studențesc, pentru care Parisul era ghilimele, raiul pe pământ închid ghilimele, Parisius Paradisius Mundi, o categorie de studenți poeți ne-a lăsat documentul poate cel mai pitoresc și mai sugestiv, mai indicativ pentru ideile, obiceiurile, moravurile, starea de spirit a unei părți a studențimii pariziene din a doua jumătate a secolului al XII-lea și întreg secolul al XIII-lea. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Renumitul istoric Ferdinand Lot susținea că subteran goliarzii au continuat să existe până în secolul XV, socotindul l ca cel mai ilustru goliard pe genialul poet François Villon. Încheiat notă 1. Această categorie universitară, faimoasă în epocă și clar delineată, se compunea din studenți pribegi, clerici vagantes sau vagorum scolarium, originari nu numai din Franța, ci și din Anglia, Germania, etc., care hoinărau dintr-un oraș într-altul și care și-au luat numele de goliarzi. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Termen a cărui etimologie este controversată, după unii autori, ar deriva de la numele personajului biblic Goliat, încarnare a diavolului, cum îl socoteau Sfântul Augustin și Venerabilul Beda, și pe care Goliarzii, dintr-un spirit de bravadă și de vehement non-conformis, de protest contra ordinei stabilite și îl revendicau metaforic ca strămoș. După alte autori, cuvântul ar fi un derivat din latinescul gula, în paranteză gâtlej, închid paranteza, cu formele adjectivale guliar, golari, goliard, în paranteză latină goliardus, închid paranteza, având înțelesul faimător de ghilimele mâncăcios, închid ghilimele, ghilimele găman, închid ghilimele, ghilimele lingeblide, închid ghilimele, ghilimele parazit, închid ghilimele, încheiat, notă, doi. Categoria goliarzilor era compusă din studenți originari de la țară, din orașe, chiar și din familii nobile, din foști studenți care nu și-au terminat studiile și chiar din tineri magiștri, în paranteza, care voiau să-și schimbe auditorul fie pentru a câștiga un renume, fie pentru a se retrage din fața unui rival redutabil, închid paranteza. Studenții goliarzi colindau orașele de la o universitate la alta și în căutarea ghilimele perlei prețioase a științei, închid ghilimele, a lecțiilor unui magistru renumit, în paranteză, cum fusese celebrul Abelard, care, oriunde se deplasa, atragea o masă de discipoli entuziaști, închid paranteză, acest gen de ghilimele aventură intelectuală, închid ghilimele, explică în multe cazuri pribegia acestor clerici vagantes. Mobilul mult mai frecvent... Însă, ale peregrinării studenților goliarzi era de un alt ordin, mult mai prozaic. Lipsurile sărăciane siguranța zilei de mâine. Secolul al XII-lea, cu creșterea impetuoasă a populației, cu marea dezvoltare a comerțului, a orașelor și ca urmare cu începutul declinului structurilor feudale, a creat o efervescentă mobilitate socială, cu contradicții tot mai accentuate din cadrul cărora această categorie de studenți lipsiți de mijloace materiale sau pur și simplu protestatari dezorientați caută să evadeze. Aceștia sunt nevoiți sau doar să mulțumesc să trăiască din diferite expediente câștigându-și viața ca servitori ai colegilor lor mai bogați, ca scamatori în târguri, cântăreți sau recitatori prin virturi, cerșind ajutoare de la cei avuți și puternici, distrându-i cu versurile lor satirice, umoristice sau picante, uneori chiar indecente până la limitele vulgarității. Vezi notă 1 Citesc notă 1 Despre poezia goliardică -mic -mic infra, Capitolul Literatura Încheiat notă 1 pe lângă aceasta, ceea ce îi discredita și pe drept cuvânt în ochii lumii, cum se cade, era și viața lor dezordonată, nopțile pierdute prin taverne, hoțiile la care se dedau, scandalurile, bătăile și duelurile sfârșind adeseori în mod dramatic. Episodele de această natură, din viața genialului goliard, fumare Vilon, -au, au trecut în istoria literară ca tot atâtea exemple cum goliarzii se manifestau cu ostentație ca non-conformiști, contestatari, dizidenți, disprețuind ordinea stabilită, atacând vehement în versurile lor cu o vervă de mare efect asupra marelui public, întreaga ierarhie ecleziastică, de la papă și episcopi până la preoți și călugări. Bineînțeles că și-au făcut imediat mulți dușmani care n-au ezitat să-i eticheteze ca vagabonzi, trândavi, șarlatan și măscărici de bâlci, într-un cuvânt, elemente periculoase pentru societate. Pe de altă parte, însă, goliarzii pot fi considerați și ca reprezentanți ai unei intelectualități urbane cu vederi revoluționare, mai exact, revoluționar-anarhice, confuze și exclusiv distructive, care refuză și combat structurile vechi feudale, precum și cele noi burgheze. Cu toate acestea, goliarzii nu pot fi priviți ca elemente ale unei determinate clase sociale, căci deși ei au fost cei din trei poeți din Evul Mediu care au scris, ghilimele, poezii de răzvrătire, închid ghilimele, în paranteză, carmine, rebeli, închid paranteza, ambițiile lor au fost în ultimă instanță de natură diferită și, în orice caz, primul lor obiectiv nu era să schimbe ordinea socială, ci să obțină de la această ordine stabilită, existente, anumite beneficii materiale. Ceea ce este confirmat cât se poate declar tocmai de cazul celor mai faimoși goliarzi. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Astfel, UG d'Orleans. Supranumitul ghilimele primatul, închid ghilimele, a ajuns un reputat magistru al școlilor din Paris și Orleans. Al doilea, în paranteză, în ordinea celebrității închid paranteza, Goliard, cunoscut sub pseudonimul de ghilimele, arhipoetul din colonia, închid ghilimele, a devenit protejatul, favoritul și adulatorul unui înalt prelat german, arhicancelarul împăratului Frederic Barbarossa, Serlon din Vilton, se scrie W.L.T.O.N., S-a alăturat partidului reginei Matilde a Angliei, obținând consistente beneficii, după care a intrat în ordinul cistercienilor. Iar Gutier de Lille, se scrie lui E) și-a petrecut viața la curtea lui Henric al II-lea Plantagenetul, de la care a trecut la cea a arhiepiscopului din Reims, terminându-și zilele în calitate de canonic. Încheiat notă 2. O imagine fidelă pe cât posibil a studențimii medievale și un tablou al felului său de viață se pot oare rezuma la liniile trasate mai sus? Deși acest tablou a fost schițat pe baza informațiilor transmise, informații care insistă mult asupra unor date anecdotice, pitorești și în fond de sens negativ, dar studentul serios și diligent. Acesta nu formează obiectul cronicii cotidiene, imaginea lui ideală, poate dar găsindu-și cu siguranță măcar parțial corespondentă în realitate, o găsim schițată în manualele educative și în textele predicatorilor, el, gilmele trebuie să fie, închid gilmele. Respectuos, ascultător, sârguincios, frecventează cu regularitate lecțiile magistrilor, acasă meditează asupra temelor predate la cursuri, ia parte activă și cu interes la disputationes, este preocupat să-și ia toate examenele, dorește să se instruiască și să se pregătească serios pentru viitoarea sa carieră fapt este că, dacă Evul Mediu a dat o pleiadă atât de strălucită de intelectual, nume dintre cele mai mari ale culturii europene este pentru că aceștia s-au format într-o ambianță universitară de nivelul științific, cel mai înalt al timpului. Căci în această lume animată de patima disputelor intelectuale, fermenta o imensă dorință de a se instrui o adevărată, în paranteză, cum s-a spus, închid paranteza, ghilimele religie a culturii. Închid ghilimele semnificațiile, influența și posteritatea universității medievale. Dar, cu tot acest entuziasm intelectual evident, tentația de a plasa învățământul universitar medieval într-o perspectivă idealizatoare se cere a fi evitată. Instituție tipic medievală, al cărei prestigiu a acționat considerabil asupra vieții sociale, politice și culturale și ale cărei elemente de structură și de concepție s-au dovedit cu modificările inerente timpurilor noi, viabile până azi, Universitatea Evului Mediu n-a fost lipsită de evidente și serioase deficiențe. Una din acestea rezultă din vârsta prematură a studenților facultății de arte, uneori chiar de numai 14 ani. E adevărat că aici studiile erau considerate un învățământ propedeutic obligator pentru a putea urma una din facultățile ghilimele superioare, închid ghilimele Teologie, Drept și Medicină. Vezi notă 1. Citesc note 1. La facultățile de drept ale unor universități nu era obligatorie, în paranteză, cel puțin în anumite epoci, închid paranteza, obținerea împrealabil a licenței în arte. Încheiat notă 1. Dar imensa majoritatea celor care obțineau licenția a docentii în arte nu mai continuau studiile. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Mari discrepanțe de vârstă se notau mai ales în facultățile ghilimele superioare, închid ghilimele, unde adeseori studenți tineri de 21-23 de ani stăteau în aceeași bancă cu colegi de 38-40 de ani. Notă 2. Mai gravă era lipsa de riguroasă selecție a corpului profesoral și ca o consecință competența cel mai puțin discutabilă a unora dintre magiștrii. În universitățile în care cuvântul hotărător îl aveau studenții, în paranteză Universitates Scholarium, închid paranteza, catedrele erau mai judicios atribuite decât în Universitates Magistrorum, datorită maturității de gândire, imparțialității și interesului studenților de a beneficia de un învățământ de nivel cât mai ridicat. Studenții erau mai doritori să studieze decât erau doritori magistrii să predea. Istoricii universității medievale nu ezită să-și mărturisească impresia că de multe ori adevăratul învățământ scrupulos, pregătit și eficient formativ s-ar fi datorat activității didactice a bacalaureaților asistenți. Și alte deficiențe se observă în sistemul de învățământ universitar medieval. De pildă, faptul că nu existau probe scrise la examene și niciun control atent și permanent pe parcursul duratei anilor de studii, sau faptul că disputationes dețineau un loc prea întins în programa studenților și în timpul de care dispuneau pentru a putea studia prin lecturi directe, sau o deficiență din punct de vedere științific cea mai gravă, dogmatismul dus la extrem. Rigiditatea dogmatică, decurgând din respectul sacrosanct pentru autores, impunea ca textele acestora să se substituie obiectului. Căci nu se studia ghilimele natura închid ghilimele, ci cărțile prescrise în programă despre natură. Nu se cercetau legile universului, ci textul lui Ptolemeu. Nu studiul direct al omului interesa învățământul medical, ci studiul canonului lui Avicena. Nu observația sau rațiunea oferau garanția autenticității, a adevărului, ci autoritatea nediscutată a acestor autores, care aveau prioritate în continuarea asupra experienței directe. Obiectul științei nu era ghilimele lumea, închid ghilimele, sau ghilimele omul, închid ghilimele, ci ceea ce acești autores au scris despre lume sau despre om. În structura mentală a intelectualului Evului Mediu, realitatea și experiența rămâneau cum sub linia m punct de garin, se scrie G.A.R.I.N., ținute la distanță, textul în sine este suficient. Căci potrivit acestei forma mentis, cuvintele sunt în consonanță cu lucrurile, sunt conforme lor, concordă cu ele, sunt aproape o prelungire a lucrurilor. Cum va repeta și Dante, nomina sunt consecventia rerum. În Universitatea Medievală, nivelul intelectual cel mai înalt a fost atins de filozofia școlastică și de teologie, dar cea mai largă difuziune și o influență practică evidentă au avut-o studiile juridice. În cele mai multe universități medievale, facultatea principală era facultatea de drept. Din punct de vedere social și politic, unul din rezultatele cele mai importante ale învățământului universitar a fost creația, sau măcar creșterea considerabilă, a autorității puterii efective și valorii științifice a oamenilor de legi. Gilmele, Prestigiul și puterea lor reprezentau cel puțin triumful rațiunii și al educației, asupra capriciului și a forței brute. Oamenii de legi au moderat sau au reglementat despotismul. Închid ghilimele, notează h.r. Influența lor asupra întregii Europe s-a tradus prin modificările aduse instituțiilor juridice și politice de către dreptul roman propagat de ei, fie direct, fie prin intermediul dreptului canonic. Îndeosebit în secolul XV, în viața universității s-au petrecut schimbări profunde, simptomele declinului în realitate semne ale unei noi etape în evoluția spre formele moderne ale umanismului renașterii apăruseră încă din secolul anterior, datorită unor cauze diferite și care au acționat pe mai multe planuri. Astfel, dintr-o instituție cu caracter internațional, universitatea va deveni o instituție națională, în paranteză, și uneori chiar regională, închid paranteza, când Universitatea din Praga, în paranteză, fondată în 1347, închid paranteza, acaparată inițial de magistri și studenți germani, întâmpină opoziția hotărâtă a elementului etnic ceh și când decretul regal din 1409 îi obligă pe toți membrii universității să depună jurământ de fidelitate regelui Boemiei. Alți regi, principi și împărați, interesați să-și creeze cadre bine pregătite pentru mecanismul statal, în paranteză furnizate în primul rând de facultățile de drept, închid paranteza, vor fonda alte universități naționale. Spre sfârșitul evului mediu, marile universități vor lua parte activă în conflictele dintre state, afirmându-se ca adevărate forțe politice integrate în structurile statului național. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În această ordine de idei trebuie amintit rolul de precursor al unei personalități eminente, Marsiliod da Padova, în paranteză, 1275-1342, paranteza, doctor în medicină, profesor al Facultății de Teologie și rector al Sorbonei, autor al celui mai important studiu de știință politică din Evul Mediu, intitulat Defensor Pacis, o operă condamnată de biserică, întrucât autorul susținând pretențiile politice al împăratului german Ludovic al IV-lea Bavarezul pleda pentru separarea puterii spirituale de cea temporală, revendicând-o pe aceasta din urmă în favoarea împăratului, afirmând autonomia completă și omnipotența statului, care își reclama chiar și o misiune spirituală. Încheat notă 1. În interiorul instituției universitare am văzut cum chiar începând din secolul XIV, corpul profesoral tindea să devină o oligarhie universitară și o aristocrație intelectuală ereditară. Transformările de esență însă s-au petrecut în chiar metoda școlastică de învățământ și îndeosebi în urma crizei însăși prin care a trecut filozofia școlastică. În fața problemelor care îi se puneau acum, vezi nota 2, metoda școlastică răspundea prin interminabile și din ce în ce mai puțin convingătoare elucubrații discursive de logică formală. Citesc nota 2. De exemplu, tendința lui Dans Scotus, susținută și de Ocam de a separa net rațiunea de credință, insuficiența rațiunii proclamată de Roger Bacon, când aceasta nu era sprijinită de evidențele experienței, anti-intelectualismul alimentat de misticismul lui Eckhart și exprimat de Nicolaus Cusanus, în apologia doctei ignoranțe, etc. Încheiat notă 2. Metodele școlastice vor fi mai târziu nu numai combătute într-un mod academic, ci și ironizate, persiflate, parodiate sau ridiculizate de scrierile unor autorii de Talia, lui Erasm sau Reble, Școlastica sclerozată va fi atacată de umaniști, mai întâi în universitățile italiene, unde școlastica n-avea tradiții puternice ca la Paris sau Oxford și unde tradițiile literare... Clasice s-au menținut, iar începând din 1424 era susținute și de studiul sistematic al limbii și literaturii grecești. Metoda de învățământ școlastică devenită o anacronică rutină va cauza, cum nota în Mișod, Dilemele decadența universităților franceze ca asociații corporative ca centre de învățământ, de cercetare și de formație socială, închid ghilimele, și aceasta în contrast cu ghilimele vitalitatea universităților germane, stimulată de disputele filozofice și religioase, precum și cu cea a Universității din Oxford, care stabilea noi puncte de ferme de referință prin reformele sale practice limitate, dar de un efect durabil. În paranteză, ca numirea la catedre a unor titulari permanenți, delimitarea precisă a materiilor de învățământ, moderarea condițiilor de acces la gradele universitare, creșterea rolului profesorului tutore, autonomia și importanța crescândă a colegilor universitare. Închid ghilimele. În Italia, de asemenea, în contrast cu caracterul aristocratic al universității franceze, în care profesorii devin o castă închisă cu pretenții de privilegii ereditare, numărul catedrelor și al disciplinelor crește, se introduc metode și programe noi, modul de recrutare al profesorilor este mai puțin rigid și, în general, burghezia manifestă un interes din ce în ce mai mare pentru cultură. Începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, profilul, structura și funcția universității apar schimbate într-un mod mai evident. Scopul universității nu mai este de mult acela de a pregăti intelectual sub patronajul sau în serviciul bisericii, ci sub patronajul și în serviciul principilor și al orașelor. Magistrul universitar nu mai caută nici contactul cu o cât mai numeroasă masă studențească, nici să-și lege neapărat cercetarea științifică de învățământ. Mediul pe care și dorește este acum mai puțin aula plină de studenți, cât grupul restrâns de docți, cercul închis de erudiți recunoscuți, academia. Profesorul ambiționează să obțină prețuirea și prietenia, protecția și ajutoare din partea celor ghilimele mari. Închid ghilimele, tentația bunei stări materiale este dublată de ambiția unui prestigiu egal sau măcar apropiat celui al aristocrației. Ambianța sa ideală este curtea princiară și adeseori poziția mult dorită este cea de curtean. Într-o lume în care se instaurează acum și se consolidează progresiv relații sociale noi și în care se structurează deci un alt tip de viață culturală, universitățile vor deveni într-adevăr centre importante de cultură, dar vor pierde monopolul științei și al învățământului superior. Magistrul va deveni un umanist, dar umanismul va fi prin definiție, în paranteză și prin ambiție, închid paranteza, un intelectual aristocrat. Și ceea ce pe drept cuvânt îi se va putea eventual reproșa, un profesor care, antrenat de emanciparea intelectuală, cei a fost asigurată de noile direcții libere de gândire și de formația sa de bază din tinerețe, va uita că de multe datorează învățământul predat de el universității medievale de odinioară. Magistrul orgolios al epocii următoare va fi un aristocrat intelectual ingrat. Și totuși, chiar dacă multe elemente ale învățământului universitar medieval au fost apoi abandonate, amendate sau înlocuite cu altele, incontestabil, superioare, bazele universității moderne au fost puse în evul mediu un ghilimele corp profesoral, închid ghilimele, constituit și bucurându-se în paranteză mai mult sau mai puțin, închid paranteza, de privilegii și de o autonomie, predarea mai multor materii de către diferiți profesori într-un singur loc și în cadrul unei singure instituții, cu un profil propriu, gruparea studiilor pe facultăți și posibilitatea dată studentului de a se dedica mai mult sau mai puțin exclusiv doar unei direcții de studiu, fără a se dispersa într-un superficial enciclopedism, un curriculum de studii prevăzut pentru o perioadă definită de ani, faptul că la sfârșitul acestei perioade, studentul va fi supus unor examinări în urma cărora i se va conferi într-un anumit cadru ceremonial un titlu academic de prestigiu și comportând anumite drepturi. Toate acestea i-au fost transmise învățământului superior modern de Universitatea medievală. Figură pagina 253 Reprezintă o poză Albert cel Mare, portret de Tomaso da Modena Secolul XIV. Seminarul din Treviso. Încheiat figură. Figură, pagina 257. Reprezintă o poză. Xilogravură dintr-o ediție a operelor lui Vilon, Paris, câmic punct 1489. Încheiat figură.